І ось Верховний Падешах Сталін, як середньовічний східний сатрап, розпоряджався всіма багатствами країни, а частину їх давав, але за вірну службу у вигляді дач персональних авто і інших пільг своїм шляхтичам функціонерам продовжував лікар. Зауважте, у східних сатрапіях. Адишах формально теж не був володарем земель і засобів виробництва. Вони вважалися власністю держави, а правитель лише розпоряджався ними. Хрущов, Брежнєв, Горбачов. А за них теж нічого не змінилося. Просто вся система опинилася в кризі. Влада Падешаха деградувала, він вже не мав такої всеохопної могутності, як за часів Сталіна. Але система залишилася, шляхта залишилася,